أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لو لا, يقل... لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونزيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عن اليهود ولا النصارى حتى تتبع تتبع ملتهم قل ان الهدا هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن, ومن به فؤلاء هم مقصد سوره البقره ترو مسلو دی اوله مسله بات تو دوه مسله بات د رسالت در مسله جهات وي س الله تر مسله انفااقفی س الله صورتت په ترور برخ کې تقسیم دی اوله برخه تون پاغې کې اوله مسله اسبات د توهید بیایان شوه دو برخه یی نه ی سلو شپه بیا پیده په دی کې دو مس اسبات د رسالت بیاږي دریم برخه یو څلواوی نه 223 240 پدی کې جهاد فی سبیل الله او 200 ضرور پنس تر اخره پوری چلو را ما مسله انفاک فی سبیل الله بیان یم اوله برخه سل ایتونه په کې اسبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویم برخه شروع شوی د ایت نمبر یو او 28 بیا پورې پدی کې اسبات کوي د رسالت اغه نه اعتراضات پر رسالت باندې چواردیږي دا غي جوابونه کوي اول اعتراض آیت نمبر 19 کې او چې مونږ تازه کړم تا چitato وی جبريل راوړي مداغې جواب وکړي د دوی دښمنی جبريل سره نه ده بلکې د دوی اصل دښمنی د قران سره ده ځکه د جبريل تا ته قران راوړم دویم اعتراض آیت نمبر 22 کې او چې مونږ تازه کړم نو 47 سالت ځکه نه مونږ چې ته د جادوګرو ملګري سليمان اسلام السلام جادوګرو او تاغه پیغمبر وي مداغې جواب وکړي هغه جادوګر نه جادو شیطانانو کړړی وه او هغې بدنام نام کړی دریم اعتاز په دغهیت نمبر یو س2 کې چې من تازه ک نه مننو چې ته جادو ته کوفر وای حالا کې جادوخوا هغه دو فریختتو په بابل خار کې حوط او معوط را وړی ده د هغې جواب وکو او ماروت اووط کله جادو د اشاد دپاره نه ده را وړی بلک هغوی جادو چ کللیې خودللی نو دی دپاره چې خلکو ته د معجزې د قرامت او د جادو می کې فرخ کاره د او خلق په د جادو نه ځان وساتل شي بیا سره م اعتراض په آیت نمبر یو سلو تلور کېو چې مونږ تازه کنا مونږ تمون د خو الفاظ نه منिके داږي جواب وکړو چې تاسو هغه الفاظ مو وایي چې هغه کې بوی د شرک وي بوی د بی‌ادبی وي بوی د کوفر وي بلکې هغه الفاظ وایي چې هغه صفا الفاظي او هغه کې شبهه د نورو شینو نه وي بیا آیت نمبر یو سلو شپغم نه پنظم اعتازو چې مونږ تازه کم منو چېته پ خپله خپلدينکې مسترببي نن یو حکم سبا وکم حکم وړي و چې دا دله وکم شو دغهروتن وکم چېښ دی نو دغه د اول نوولې را وړو د غې جوابې وکړو چې زه خو د الله تابع یم والله قادر دی چغ ماتهسو وکم کوي چاغ ماتهڅ وکم کوي غ به ما ته را وړي او زه به اغته بیانم او بل د د الله په علم کلي معنی دلالت کوي الله پويږي چې کوم حکم چا د پاره تر څومره وخت په پوری خده به ترده بیا دغې نه بعد آیت نمبر دغې نه بعد آداب ورکړم تعالم تا آیت نمبر 109 کې تنبيه او تياقوز مؤمنانو ته آیت نمبر يو سول يو تسلی وا چې داخلك په خپل مینځ کې سره وران دي دنیا ریګه ما آیت نمبر 23 سوارلس کې هغه د فرعي مسلو نقصان بیان کو چې به تو جماعتونه به توحید بند شي د الله کتاب بند شي او آیت نمبر 28 اس کې آیت نمبر 28 اس کې شپغم اعتراض چې موږ تازه کنه منو چې ته د اعلی نائبانه من نه نازول نه من نه دا زمونږ د پلانیکا چې د غولیا د الله نائباندی نازول دي دا غی جواب وکړو چې سبحانی جوابونه کوي یو جواب وکړو چې سبحانه پاک ده الله د نائبانو نازولونه نور کې ذاتی جشتا او نور کې حقیقی نور کې اضافی آ... عارضی دویم جواب وکړو چې بل له ما فی السماوات والارض بلک خاص د الله اختیار کې دا چې پاسمانو کې د ازمکه کې دي متاچ کوم الله د نائبانو نیولې او ته الله بیانې چې د الله نائب د نازولې ده د خو خپل د ازمکه او کې داخله ده او زمکه آسمان کې د سدي د ټول الله ته د الله په اختیار کې دي مچې دا الله په اختیار کې وی هغه د الله نائب نشي کېدلې دریم جواب کلو لهو قانتون دا ټول الله ته عاجز دي مچې عاجز وی هغه نائب و نشکی دلے. او نازول نشي کېدلې او یصل شپ... یصل هو لسم کې چلورم جواب چې بدیو سماواتي ولارض ناشنا پیدا کوون کې د دی د زمکه دی یعنی هغه وخت چې دغه د اسمان او د زمکه په پیدا کول و وختو هغه ټیم کې نایبان نو نازوړی نو نو څه حاجت ده او پنزم جواب و اذا کذا امرن فانما فا يقول له كن فيكون کله چې یو کار کوي یو کار فیصله وکي نو هغه تر وی چې شا نو هغه شي نو آغا آغا نو چې دراسې او ذات وی چې هغه په کون باندې کار کوي اراده راشده هغه او هغه په کون باندې کار کوي نو به دا هغه ته دی چې هغه نایبان نو ونی سي غره ني سپاکي و اعتراض د دوم اعتراض جواب کوي چې مونږه تازهکه نه منو مونږ تاه ټاییمکیومو که اللله مونږ ته خپله وي یا مونږ ته یو مجزخ کاره کې د جواب ګوره وقالهله نه او وایکسسان لاعللمونه چې نه پوږي چې لو لاو کل چې لو لاو کلمونونه الله ولې خبرې نه کوي منږ سره الله او تاتیه ایتنا یا ولین راوړی ته مونږ ته آیاتون یو معجزه دا اعتراض ده کته پیغمبرین او الله د مونږ ته پخپلوی چې دا زم ما پیغمبر ده او او دا کتاب زماره ده او منه یا کوم معجزه ښکارکا بلکې دا, دا, دا, دا الله سره خبره کول پخپلوی او معجزه ده مونږ سه د الله پخپل خبره وکي دغه جواب غوري کوي مخکې كذلك د رنګې لکه څنګه چې دوی دغه اعتراض کوي لکه څنګه چې دوی دغه مطالبه کوي چې مونږته د مون سره د الله خبری وکي په کاذاالکه دغه رنګې الله قال قالهلهین نه ویللی کسانو من قبلیم چې مخک دوی نو مثله کوهم پشان د خبرو د دوی مثله کوهم پشان د خبرو د دوی یعنی څنګه چې دوی دا اعتراات کوي چې مونږته مون سره د الله په خپله خبرې وکي لکه څنګه چې دوی دغه مطالبی کوي نو دغه بالکل هغه خلکو مطالبی دي او دغه خلکو اعتراضات دي چې هغه پوښاني خلکو کړی دي کذالک دغه رنګ تیږه شدي نه تیږه اخلک مونږ کینه زړه شا دته ځان سره کېنه او ځان یې وټنګ ورکوي په سر کذالک دغه رنګ نه ویل به کسانو من قبل چې مخکې دونو مثل کو هم په شان د خبرو د دوی تشابه کولو هم یو شاندي د دوی زړونه په اعتاس کې په انکار کې تممت لب جواب چشي شو جوابې دارې چې دا تاسو ن اول زل چې دا دا مطاربه کوي تاسو ن اول چې دا دا اعتاس کوي تاسوونه مخکې هر پهې هر قوم خپل په نه دغه مطریبه کې ده چې کطب غمبر یاله د پخپله ووي الله د موه پ خله خبری وکې نو اللهوي هر قوم تمما فردن فردن او سره خبری نهدي کوي قانون زما ده نه دی چې هر قوم سره او هر فرد سره زه خبری کومه اوا تا ته زه یل چې د دما پبر خیر د ووم نه د زما کتاب د خیر دی ووم نه نه د زما قانون نه دی د جواب به چ شو جواب دلته یعنی سریح جواب نشته جواب په دې خبرو کې پټ ده ینه الله چې په خوانو خلکو دغه مطالبه کړي و لکه څنګه چې ماده په خوانو خلکو دغه مطالبه نه ده پوره کړي فردن فردن ما هر چا تدې ویل پیغمبر دې وې منې نو دا غره دي خلکو ته نو او د دې خلکو دغه مطالبه نه پوره کومه زه ک چې د تشابهت کلوبهم د دې ټول زونه یو شی په انکار کې کې کو کو سره خبره حکم کو نه کم, کم دوینه که خبرې مته ور سره کړې وي کنه دوی عاصم چې تو کې نمنې دا د دنیا قانونم د غسلې بادشاہ چې کله یو حکم جاری کړي نو غداسي نه کوي جا کور په کور او خلکو ته چې ما خو دا قانون جاری کړې دا قانون مې دا حکم قانون پزامه ځان ونیو باندې نه د دنیا بچا هاندې سي نه نو د بچا هانو ټول کائنات خالق مالک اغه بچي یو یو کستا فردن فردن وای او کسا الله سره خبر الله بو سره خبري کوي چې د اومو اعظم پیغمبر دي د اعظم خبري دي به د عقل ثاجت دي چې دونو غټ عقل الله درکړل دي به دونو نعمتونو اسباب له ثاجت دي چا لا ته پخپلوي جادوونو نعمتونو الله تا ته پیدا کړي دي د دې لپاره چې تاسو فکر او کې اتحاد الله قدرتونو پیژنې د الله صفاتو پیژنې ته الله د الله توحید پیژنې یوالو په قران کې سوچو چې دا یا د س کتاب یو مخلوق لیکل شي یو انسان د کتاب دی کولای شي چې دا غوونه اکل او دونه اسباب الله در کړی دي نو دې په حالت ته تابع وي فرد فرد چې دا زموږ کتاب د وې معنا د قانون مده نو وقال الذین او یا قسان لا يعلمون چې نپویږي جاهل خلق بداسې اعتراضات کوي جاهل خلق بدا سوال او جوابونه کوي وقال الذین او یا قسان لا يعلمون چې نپویږي و اي چي لولا يكلمون الله ولي خبرين کوي مونسر الله او تاتينا ايتنا يا ولي اربني سيل واقع تيرا شوکنه چې موسی عليه السلام بوطل التوصل الله خبره وکړي بیسوي چې نه مونږ ته الله خپل ځان اوخي مونږ اوس موسی خبره خو وکړي واست مونږ ځان اوخي دا به حدیث دا د د دې ژوند د بیا که خبر وي سره وکي به وبلې تراس کي بلې مطالبه وکي جاغه سره وکي به وبلې مطالبه کړم دا مطالبه د دوی ختمي گینه زکه دوی اصل مطلب داري چمګنه مڼو بس اغه دنه منلو خارانه شي ورن نو اغه دنه منلو بیا زور چي دی به په دا خبرو باندې وباسي چاله موږ سمته د الله په خپل ځانو خي اوله موږ ته چاله الله یو خطرولېږي کله به د الله ته د یو باغ جوړ کړی د ټوله ترزر په قران کې شتا زه په زير عزيز دي الله الله د دوی ترازا ته جواب نه دی ویلې یند څه جواب چې عملی جواب په قران کې وتویر دي چې دا تاسو اعتراضات دي کوي او پورې کې نه ده تاسو دغه مطالبه زکه تاسو کله د مطالعه پورې شیبه وبل مطالبه کوي هغه چې پورې شیبه وبل کوي نو تاسو سلسله ختمي نه نو دین الله خو په یی پرچمانه په دې وجه باندې الله هغه قانون نه کوي چې هغه انسان ته خیر نه او هیڅ ګټه نه نو اوت اتینا یاره یا را ا دو کې موږ ته آیتونه په موجیزه سره نو کذالکه د قران په خپل موجزه را دا داوته موجزه نخاری قران د نبی اسلام د موجزه ده چې در قیامت پورې ژوندې موجزه ده ځکه چې ته کله قران وګورې په داسې داسې کلام ده چې د یو انسان په واسطه داسې کلام لیکل نشته لري د پیغمبره وړه موجزه کاټه ابل ته دا وګورې چې خپل پیغمبر علی اسلام چې دنیوي لیکل واسطه نشو کولې یل دنیوي هغه ماینه پویدو په لیکو لوست باندې چې چې چ یې یا لیکلې لیکن هغه د سيو کتاب پرېږي شاته هغه د سيو کتاب بياني خلقو ته چې هغه دومره جووري جووري خبري دي دا ی دن صاحب دا چې په خپل یو معجزه ده د قران چې د حفاظت الله په خپل غاړه غسه د خپل یو معجزه ده د دې اخلاصواله چې تر قیامت پور د خلاسيږي کولا ویږي خلقو ته نو نوې خبره دایتون خلق او باسي نو خبر نه مطلب دا چې هغه خبر نه چې وصول سره خلافي او خبرې نهشه یا م مثال خبره شو کوفر رو شپ تهبا بلکه خبرې چې د هر اثر سره د هر زمانی سره یو شي د قرآ ار زمان کې خلاصېږي لګ یادی پهې خلک آه زمانه کې بیاږي د کمه مجز ده ح کې په خه راځ نه اسلام فرم وای چې ددي کتاب نه به د ولما او سینیل ډکې نه نور کتابونو چېړ یو زل زل و نور دریم للمانی بیا ل نه کېږي چې په دریم زللمې بیا یو کتاب ولی لیکن دا داسې کتاب چې تله لوله لوله خوسینه به ډکه نه شي د دعلم نه تن د به دماتته نه شي د داسې کتاب دی دا مجزه نه منې او نور مجزی غواړي چې مو دله خپله خبری وکې مونږ الله پ خپله ځان وخي کاذا لکه څنګه چې دوی دغه مطالبه کوي دغه رګې کا نه ویل له کاسانو من قبل يم چې مخکې دوه نو مثله قولېم په شاند خبرو د دوی دغه مطالبه کوي لیکن دا غوی مطالبه نه مانده منلې مانده پوره کړې نو د دوی مطالبه نه پوره کوم ولې نه پوره کوم ځکه قانون دا نه ده چې زه به فرد فرد لوي ما جواز ما کتاب جواز ما پیغمر ده تشابهت قروبهما یو شاند د دوی زړه نه په اعتراض کې همدغه ام اعتراض امام زرکشی رحمت الله علیه لیکي چې که اعتراض منکرین په نوو علي السلام <سؤال> باندې کړي همدغه اعتراض په ابراهيم علي السلام شويره همدغه اعتراض په وحود علي السلام باندې شوي په صالح علي السلام باندې شوي همدغه اعتراض په شعيب علي السلام باندې شوي همدغه اعتراض په لوود علي السلام په عيسى علي السلام موسی علي السلام تر نبي علي السلام پر پټول پیغمبرانو باندې دغه یو اعتراض یو رقم شوي دي پټول پیغمبرانو باندې وویش او تر قیامت پورې اوس خو پیغمبران نشته و اوس د پیغمبرانو وارثان دي چاغه د الله کتاب بیانې یعنی میشن اماغه میشن دي کوم چې د پیغمبرانو کار اماغه کار د کوم چې د پیغمبرانو فرق صرف دا لري چې هغه ټایم کې پیغمبران مستقيم من وراتل اوس پیغمبران وارثان راځي فرق صرف دا ده یعنی مونږ مونږه دا کار دا چا کار کوو د پیغمبرانو کار کوو الحمدلله زکه چې پیغمبرانو کار دا او چې غوي قران بیانونه لیکن فرق دا چې مونږه امت یاني پیغمبرو غو پیغمبران دي او مونږه امنساناني صرف درجه کې فرق نه نور په کار کې فرق نشته او بل فرق دا چې غوي پیغمبرانو به دا قران په ځان عملي کو او, او مونږه عمل کې کمزوريږي نو الله تعالی تشابهت کلوبهم یو شاند د دوی ژونه په اعتراض کې د نوح عليه السلام نه والا امام زرکشیوي تر پورې کوم اعتراضات چيبو د الله کتاب بیانونه کوم نشوې دي تر قیامت پر بدغت اعتراضات دورويږي به نن دا خبره کوي که نه کوي من دا مکسر منګي دا خبره کوي چې موږ ته الله یو د شیوخه چې موږ پوچو د الله کتاب دي د یو نه خدای موږ ته وخه لیکن دیګ سو نه کوي چې دا قران په خپل یو معجزه ده نن د ننلی اس ممکن د تخما اتواله سواله په خاني نه خما دا نن چې کوم دغه مطالبه کوي امدغه مطالبه 1200 کلمه خت شوه دا امدغه مطالبه 2000 کلمه خت به مصالح اسلام شوه امدغه مطالبه د ابراهيم عليه السلام نو بیا مخک د نوو عليه السلام شوه دا د دې ژوند په اعتراض کې یو شی دی منکرینو دا ولې د دې منکرینو ژوند ولې یو شی ني یو ده استاد چوک ده ابليس بابا استاز استاد نو چې ابلیسی یو استاز ده نو ما او ما او استاد دوی لمغه خبري خې دغه اعتراضات کوا دغه مطالبه وتخې متشابهت قلوبهما یو شاندی په خبره کې د دې ځونه په اعتراض کې قد بینل بيانال... زګ داونه و چې په اعتراض کې د ژوند یو شی رټول انسانانو نه دلته به دا و تکي وسروي چې یو شی د دې ځونه په اعتراض کې یا په انکار کې قد بینل آیات یقینا فتاکثر بیاننا واضح قومنګ بیانو مونږ آیات آیاتون خپل دلایل خپل د دل توحید الله ما هرر قسم د لای ووا کړي په دی کتاب کې صرف سوچ اور فکر تا ضرورت دیں. اور فکر کیا کی؟ او فکر ته ضرورت دی چې سوچ او فکر په کې وکي او د دکړ و شي نور می هر چپ په دی کې وا ه کړيدي بعض بعضې بیا مستقیمن ووا کړي لکه د ایمان خبری اللهدارک ووا کړي دي تفسیدي پکی دی د ایمان په خبرو کې الله یعنی غیر مستقيم خبری نه دي کړي بسدارک الله خبرې کړي دی او ووا ه کړی دی نور احان دی نواحقامو کې الله اشاره کړی دي انډلی او ته اشاری کړی دی علماء چې فقهاچی دی دا غینه بیا استنباط کړي هغه مسلې وخت په وخت سره روباسي تو قرآن د ایتونو نه نو کتبین الایاته په تاکیک سره واضح کومه آیاتونه خپل دلایل خپل یوه قانون د پاره دا قوم چې کین ساتي د الله کتاب باندې یا توحید باندې د الله په ذات باندې هغه د پاره د کې بیا دلایل شته تاسو چې فکر پکې کی. وکي ووس اسبات د رسالت کړي چې ان ارسلنا کا یکه نن مونږ ته لے غلې موږ ته دې په اړه نه لے غلې چې تات تش دوی ته معجزه خې خلقو ته بده ته چې ټول ورځ به معجزه خې یو وړل برزی او ته معجزه خې بلړل برزی او ته معجزه خې به بلړل راځي او ته اغه موږ دغه مطالبه کوي ته به ازان له معجزه خې په یو ټیم کې خو هرڅوک حاضر خوني نو الله وی ان ارسلنا کا استاكار دان دي چې د د تشکینه معجزه خې بلکې د یو پیغمبر کارم دانو اچرتایو دو موجزیدره موجزید چاله چلور چاله 15 چاله شپږ مختلف تعداد کې موجزید پیغمبران راغلي دي هغه وخت په خود لري دي لیکن دا نه چی سرمدکار بهي بل کار به نه خلکو د منکرین برازي مطالبه کوي او کته شي موجزید به ته خي الله ستاسو کار خدا نه دي دي د پرخماني لګلی تاسو دي د پرمالیګلی چی نار سلناکا یکه نن مونږ لګلی ته ا پیغمبر بل حق کې حق کار شي حق وازی شي حق داري چ عبادت ربکم یا یوه الناس عبادت ربکم او خلق عبادت یو ربو کو دا حق قرآن دا دا دا دا دی, دی دا قران مې د دې په پیغمبر مې دې په اړه ليغلي او بلک ټول پیغمبران چې دا مسله واضح شي چې د یو الله عبادت باید وشي او په عبادت کې دا الله سره بلڅوک شریک نشي دا خبره واضحه شي د دې په او د دې په اړه مخونی پیغمبران عليګړي دي او د دې په اړه پیغمبران عليګړي دي چې دا قرانه چې وقالوا تخذ الله وردا سبحانه پاک دی الله د دې لپاره متلي چې خلکو ته د الله صفات بیان کوي چې سبحانه هو. الله الله پاک دی ذاتي جذنم او عارضی جذنم د دې لپاره مليګلې چې خلکو ته دا خبره واضحه کړي چې بل له ما فی السماوات والارض دا غو په اختیار کړي په اسمان نظمکه د دې لپاره مليګلې چې خلکو دا خبره وکړي چې کل له قانتون ټول الله تعظیم دي چې دا خبره خلکو ته شي او دا خبره تووااضیه چې بدی اوسماوې والرض دا هرته چې توین په د خپلو استستر غمانې دا وجودکم الله را او بیا دغ بعدین دغه تخدمقات مخک بیا دي دا, دا الله قدرت ده دی د پاار می لګلی دی د پاره مللی چې خلکوته دا قدرت دا الله کار ک چې وضا کهذا مراً فینه يكون لهتكون فيون چې خلکو ته د الله دغه قدرتونه او دغه قدرتون سصففات خاار د پااره من لګل چې ت ته شي مجزي خلکو تخي اندا رنګې د پاره متتل لګلی چې خلکو ته دا خبره ښکارشي چې فإنه نزلہ علی قلبک چې دا قرانستا په سینې باندې راغره دي باذن الله په حکم د الله مصدق لما بینید وهدن وبشره للمؤمنین هدایت ده چې خلکو دا خبره شي چې په دې کتاب کې هدایت ده او بل کې ہدایت نشته ان ارسلناک یقینا مونږ ته لیږلی یې پیغمبر په حق کې چې حق ښکارشي حق چې د الله او د مخلوق صفاتو شي چې د الله کوم مکان ده کومه درجه او د مخلوق کوم مکان ده کومه درجه پوښې چې د مخلوقه صفات یا درجه الله ته بیان نکړي شي او د الله درجه یا صفات مخلوق له بیان نکړي شي د دې په اړه مې ترې ودا حق ته چې خالق او مخلوق مېز کې فرق او پیجندل شي ته قران دې په راغله پیغمبر دې په راغله پوښېم بشیرانه زیره ورکوونکې او کوم خلق چې دغه حق او پیجني او به ومنی راغو ته ته زیره ورکه اغوت ته مبارکی ورکې چې مبارک شه تاسو د پرخه انجام دي تاسو د پرخه ټکانه دی ژوند نفس تاسو د پرخه زی الله تیار کړی دي تاسو د بخ کولې ژوند الله دې کی په دی ژوند کې تاسو ځان باندې اغه مسته اغه خواهشات اغه شونې چې تاسو جوړ وختل تاسو بنکړو ولی چې د پرخه الله راند رازي شي صرف دی د پرخه الله ما نه خوشاله شي د عدالت نعمتونو د بدلا په شکل کې ورکم حالا کدا لا ده نعمتونو بدل نه ویر کول کیږي ځکه الله دوه نعمتونو دی وین تعود دنیا متا الله لا توسوها دلان نعمتونو دوه ډیر دي دی تاسو بشمیر نه شي دلان نعمتونه خب بس هغه انسان صرف دومر کوي الله تزان خي چې الله ته دوه نعمتونو راکړي دا نشه ما. خو پوره کوي نشمه خو د غلګ مات ګډ عمل باندې الله تر زاکو کوشش کوما چې دغه نعمتونو بدله ادا کم. کم کما د کی خو نه خپل کوشش وکوما چې تر زاکم تاغه پنه کما کوشش دنیا اختل و هغه خلکو ته زهیریا ورکه چې تاسو په دې دنیا باندې خپل نفسونه خوایشات هغه شونه ساتل جوخته لغه بنکړی وزان باندې صرف د دې لپاره چې الله رنده راځي مې هغه خلکو ته زهیریا ورکه چې مبارک شي تاسو د پرخ انجام دي تاسو د پرد الله دوستي ده تاسو د پره د الله دیدار ده بشیرانه زهیر ورکوونکې ته منون من کوتا و نذیرن او ير ورکوونکې نه منون کوتا چې انکار کوي د حق نه د توحید نه رسالت نه قران نه ټول حق دي بوشه ایمان نو تیار ورکړي هغه خلکو ته څوک چې دغه حق نه انکار وکي د الله صفاتونو انکار وکي شرک اید الله سره د الله سره مخلوق برابرۍ یا مخلوق سره الله برابرۍ دلته نقصان دا داري مشرکان چوک سم دي د یو کې مشرکان چې هغه دا سوچ کوي چې د الله د سیده لکه د مخلوقات غوندي او الله له نابان لټي نازول جوړي الله له سفارشان جوړي زکه دا غو دا سوچي چې الله بالکل لکه مخلوق چې څنګه د نابانو په واسطه باندې د نازولو په واسطه او د سفارشان په واسطه باندې کار کوي د خلکو مې دا غواړي چې الله بمدا غسي د سفارشان او د واسطو په زریبه کار کوي زمونږه بعض خلک داسې بعض مشرکان بعض د مشرکان دي چې غوي مخلوق ته بل الله صفت بیان نه هغه چې د مخلوق سره دا قدرت ده چې چا نه به مشکل حل کړي د مخلوق سره دا قدرت ده چې چا ته به د چا به مرز لری کی چا له به تکلیف ور کی یا لري کی چا ته به بچی ور کی چا ته مال ور کی چا له به دولت ور کی چا له به عزت ور کی چا له به ذلت ور کی بای ځخربت سي نو هغه هغه سره خلکو ته یې را ورکه چې تاسو انجام خنه نه ځکه تاسو حق نه انکار کوئ تاسو د الله او د د په حق کې زیاته کوئ ونذیرنا او ير وركون کې تا ستا اصل کار اصل کاردار استا دا کارن دي چې ته موجزی خلقو ته خیر ته شو کين خلکو دا خلکو مطالبي به ته پوره ک او خلکو خواهشات به ته پوره ک ولا تسالو اس تسلي ور ولا تسالو انا صحاب الجيم او پختنه بن کې تانه د جهنميان مبارکه دي جمله کې تفصیل له خو ځان سره اول کې پدې من خزانه پوي کين وختنه باندې کې ګیتا نه پیغمبر ان اصحاب الجحيم ته جهنميان مبارک دي جمله کې لو یا تسلي پرته تا تسلي دا دا چې زمون په دې معاشره کې اکثره خلک یو سو سو راشي خلکو ته هغه وسو سو دا دا کله چې وسړي بیان کوي چیرته د کتاب بیان یې هم د خلکو ته د اصلاح بیان کوي اکثره خلک یې باز یو ودل ده او ته وی خیر دی اول ګزاره کې استاد وژن ګور یو کس کلاړو ستا د ووج نه باغه دقرآ بهکټ شي بیاتی ې مواې ته تن او باید هغې خښتنه کېږي بعض خلک داسي او ته به اول خلق چېغ ک نه تخته به ظان نه بلې ته به خلک په ځان راماتې پو شو هغې د پااره به تڅکې او د پااره به تڅکې بزاره به کې بزاره به څنګه کې لږ باغه مسی کې چې خلکو منېخی لږېږي غ مسلي به نه کې چې به خلکو بدی لږي نوره خبره د ش خ د می کې بااسلو شخ خو اولغه ممسله ده چې په ټولو بهده لږږ چ کومقرآ تهلی ناست او څوک چې کین قرآن ته لږ عقل ولري هغه مر به شرک بد نه لګي داګه لگ خپل عقل نه سوچ کوي چې رشتہ يم یو مخلوق په ځمه حاجتون پوره یو مخلوق په ځمه تکلیفونه پوره کوي هغه سوچ کوي په دې خبرو کې او څوک چې بس ړوند دی بس هغه د عقل استعمال نه صرف بس تقلید کوي ړوند خپل مولا او خپل پیر هغه خلک بیا هغه مر شرک په درجه درجه کې بدلږي خپیا بات چې دي دویمدسې شا دی, دی. چې خو شرک په بیام هم زخه دی بعض خلک به ومې لکن دسی داسې مسلا ده دوه عام دي بات چ اکثر خلکو من خ دا د بټکډیر بد لږي ځکه غو بتلا دي خپله په ببداتو کې چې تو ته و, و چیر د عمل ستاخه نه دی دا ببدت دی دا پې غمبر ستاه ثابت نه دا د دین کار نه دی داره دا سواب کار نه دی کتله ثواب په نیت کې د دین برخه غنی د دین ده ځکه دا دین د پیغمبر نمونته کامل راغلی لري پورا راغدا منی کنه منی تربیجه او دا خمنم چې دا دین پورا ده کامل دي چې دا دین پورا ده او کامل دي ته به ورې ځنه چې کار روبا سي استامه تبداش دین کامل نه ته پوره کوي تر قیامت پورې خو دا دین تبا کوي غرق به کی دي که موږ دومره نیو نیو طریقې هغه دین اصل شکل به توران کوي په دې وجوه باندې بدعات هو ما نه راغلی دي دا بیدتی سڑی بارک دنو را سخ احکام را لیگل شوی دی پا حدیثو که چه مونزی نا کبلیگی دا حج نا کبلیگی دا آرانگی اللہوی چه صحابو ورمانی سلامونی دی آچووی لین دا آرانگی نور اما دو دویم, دویم مسئلہ خو بیدعات دی دو خلقو مای دا بد لگیگی نو تا دو سوی چه اول بتا دا دو مسئلیخی چه دا بیدعات و پشرک که بطو گزارکه دا بڑیر چیڑی نا دی سر بیا جنونه جوړېږي او بیا خلک چې دا تاته غګ نه لی شي او چې دا مسري د پې لرې ک نه پې شو که موز مسری نو موز مس خوااصیم خلق کوي او پوهږي وربانې که او دا مس غا خلق کوي مانې پوهږي پوه شو او که د نرو فایو خبرې د در شری ففضای او د پلانککی شری فای او د پلانکی ش فیل دا خوااست بعض خله پوهږي او خلکې کوي د هغې وصف د و کې خلکو ته هندوستړی خدای ناره او کېده خرابو فضای به چکه دې خراب پاتې شي چې بدعت کې ټول عمر هغه موږ هغه ته موږ فرایز بیان وکنه خو بدعت دي خو موږ نه قبليږي ابا غمون څه کی تا وته درو چوری په ځای بیان وکنه تا نور شوینو په ځای بیان وکنه دا خو عقیده خراب د عملي قبول نه دي ان الله لا یغفر ان یشرک به ولې پاکو چې شرک نه باخم په قانون باندې پیغمبر رسالت ته ویری دی تا ش کی پیغمبره حت عملو ټول عملو بربات شوی پیغمبر پیغمبر ش نه کولو خ ما او تاله ده چې ور تاسو ب شيې مختلفانه شه پیغمبرانو خ دا کار خدا پیغمبر له چې الله کتاب کوي نو د اصل ک اشاره ما تاته چې ورزه پیغمبر سر ګزارانو کوم تا سر بیا پدرجه انو کوم په دغه دوه مسی داسې مسی دي اخرت دا حق او د بایل معار دی. پری میدان پوې کوي توحید او شرک بدعت او سنت دا مسری دي مسری دي چې دا د حق او د باطل معیار دي پوښې توحید سره د شرک سره توحید ختميږي په معاشره کې چې کله شرک عام شي نو د توحید تصور ختم شي پول خلق په شرک مبتلای بیا په یو نه یو بخښ کهمخه یو څړې بسید په کړس ته باندې شرک نه کوي قبره بسجدي نه کوي تواپونه په قبر نه نه کوي دا اندي یو پیر له په پخپوک نه غرزيږي نظر نياز بنکاي لکن بیا داس یو داس یو عمل وکي جاب شرکي زكاه دز کي رازي شرک دسيو یو شیر په شان بستا بدن باندې ګرځي تاله معلومات ته کي نو د توحيد سره د شرک سره د توحيد تصور ختمي او د بدعات سره د سنتو تصور ختمي هديس کي رازي نبيستان فرماي وي کله چې یو بدعت په یو معاشره کې په ځي کې جاري شي یو بدعت وي د یو بدعت سره یو سنت چهره اغه اسمان ته الله خي جي يني د پيغمبر اسلام چکم طريقې دي اغه ختميږي د بيد چر د پيغمبر اسلام اغه اصل عمل جګه په قران مانه کړه دي اغه اصل شکل د عمل د پيغمبر اسلام اغه ختميږي دنیا نه جګه ختم شونه بیا بیا څه फायदा پوه شو او دره رسم او رواجون سره معاشره تباكي بو جوړي کی معاشره باندي پوه شو دغه شيونات دولنا زیات نقصان دي شيونه دغه شيوندي شرب به بدت د رسم رواج نه نو چې کله ته د دې په خلاف باندې گزاره شروع کی او دخل خلکو ژوند ته وګوري او دخل کو خوایشات ته وګوري چې خلخ بکیږي په دې مسله ځکه خلخ مبتلا دي په دې شیډو کې او ته ویچره خیر د گزاره او ک خلق جوړ کما ماحول جوړ کا خلک جوړ کزان سره په تا بیا وی چې ګورا کټ شو کنه چیرته او د خلک بدله شو چیرته تیزی موارد بیا تانه بخدا پاک بوختانه کوي د دېجه د دې هغه بارکه کوफार او بارکه مشرکین او بارکه اوبې ډېر اسانه او چالي جوړ کړي دي وای حدیثي جوړ کړي ځان نه وای وای قیامت پورز بنه ده د منکرین والله ته وي چې الله د کافرانو او مشرکان د ټول چې الله موږ د خلکو د کلمي والو تېن مسمانو ته اگر سواليو ټيوي را سواليو مونږه مونږ د تاسو اورې دي دا کوم ټوک چې دا خبرې کوي خوښم ا زانته چې د علا دین ټکداران وي چې موږ د علا دین بیان او خلقو په ځای باندې ګرځي دله دلي ګرځي د علا دا د خپل <سؤال> موارد له ښا و چې موږ تبوي چې ماور موږ وي غستنه ورسول و تر دې پوری موږ غوته ورسول و وي ته یو کلی منور ورسول الله بوته وي چې ښا تاسو ورسول وي یا خطه تاسو جنت تلل شئ او د جهنم تلل یو شی به اینه ما پکې ځان نه ای ځا ده الله ابو وی چې تاسو لار شي جنت لا او د برا جهنم لا ورې دوی ته تقریبا نه در سوالي الله پیغمبر توی چې ولا تاسو سوالو ان اصحاب الجیم تر جهنمو زموار نه نه څنګه په قیامت پر باندې ما ما بده کوفارو باغ ما نسی دا ولي خو پیغمبر اسلام په خپل زمانہ کې ایران ته لاړ دی تبلیغ لپاره نو چې خلک د پیغمبر زمزمانه کې په کفر مړه شوی دی نو پیغمبر استان زموار دی دغه نڅه هغه هغه بچوی لري یرانيان چې موږ ته را ورار دا رنګ دا یورپ او امریکا دا ټیم خدا دا د منطقي خوې هغه وخت کې یا کم یا زیات خلق او آبادو پدې کې دا خلک بچوی چې موږ ته دین ورار رسولې یا ساتي ګور د د کفر زیموران څوک نه دی ښا د دلیل د دلیل د موږ سره سو ته আরাفو ګورل سورته আরাف آیت نمبر یو سلو دعویا یولسمرکو نه هم سپارا سوره اعراف ایت یو 20 دوا بیا یولسمرکو دنه هم سپارای ویز اخذ ربکا او یا تقلچه رو رویستللا رویستل راسته من بنی ادمه د اولاد دا اولاد د ادم علیہ السلام مین زورهم تشاگانو د دوینه زوریتهم اولاد د دوی الله د سرو میګانو په شکل کې حدیث کی و او د سرو میګانو په شکل کې الله دا ټول د ادم علی السلام نه تر قیامت پورې اخیری انسان پورې دا ټول الله د میګیو په شکل کې راځم کړ دا غي اشاره کوي و اذا خزر ربكم بنی ادم او یاد تقل چر او وستل رب ست دا د اولاد ادم علی السلام نه دا شاګانو دا غو نه اولاد دا وي واشهدهما او غواهان کړه دوی الانفس په خپل دانو نماندي پر شیمانی گواهان کرده پر خبری گواهان کړه چه آلستو بی ربی کوم آیا نی مزست و رب طول نا اللہ پختنو کده، نساس رب نیمه نو کالو بلا ټول ویلی چې بیشکت زمانگ ربی یا اللہ طول اقرارو کن آده ویلی اسلام نوالا تر آخری انسان پرو طول اقرارو کن یا الله بیشکت زمانگ ربی یی شهید نا او منگ گوایی کهو د خبر بانده انده توحید اللہ منکی فیترتی فیت کرده فطرتی مانکی فیت کرده. پا دوچه ماند فقه هاوییی. وی کچیر تا پا زنگل که پیدا شي او اغا ماند بالکل د خارجی دا چا اثر نییی د نورو. چی یاو تا یاو او او ایسایت اثری یاو د او اسلام اثر یاو او او او بلکن دین اثری. عمل دا قط شویی یا عمل دا غشویی ویده قصده او مواهیدی. دا با دا یو اللہ بندگی کون که ای. پ او او دغه سړیا چې ده د عقيدي پیغام کې بیام غیر ده الله وتنه پښتنه قاعده کې دي د ایمان لیکن د منځ او د احکام ذمہ وار دینه ده زکات ته ار د منځ او د پیغام را رسدلی نو احکام تر را رسدلی نو هغه کې ده اغه نه داس حقیقت ده زه چاو تر رسولینو چاورت وی نو چې موږ په دې طریقه باندې وکړه پیغمبر په دې طریقه باندې موږ تر خدای له رجبه نه خبر نو اغه د باید خبر شي پوه او نور د ایمان او دا کې په حساب کې دی بیایان خلاص نه دی کې دسنی شو چې ما ته خوک نه راغلی چې ما ته ایمان خلی ما کده خودلی ما ته دا داره خود چې یو اللار سق نه دا ایمان او د توحید چ دی دا ک دا فترتی الله هر انسان کې فټ دا حدیث هدی کې راځ په غامه کل مولودن یوردو یوردول فطرې هر یو معشوم چې پیدا کېږي په فطرت پیدا کېږي فطرت شیره دا توحید چې دا فطرت د فطرت دین دا استانده چې مونږو دا فطرتي دین ده دا بدیله فترتی فطرتي ده عقيدي لحاظ نه دا فترتی دین فطرتي دین ده ځکه مونږه الله مختو وعده غسه جستاسو رب يم کنه ما مونږ ټول وسر اقرار کوي الله تز مونږ رب یي یعنی دا د الله یو والمنل د زمون فطرت کی پروت ده زمون د پیدایښ نه مخکې پهوشي او دا و ادم مونږه الله ولې غسته ده اند د دې وجنه تقولوا چتا سوونه وای یو مل کیامت پورس د قیامت چینا کنا ان هازا غافلین بشکو مونږ د توحید مسالې نه د الله د یو والی د مسالې نه غافلین به خبره پس دا خبرونه چې چا نن ته خو څوک نو راغله چې مونږ ته توحید بیان کړو مونږ ته کلمہ را رسولیو پښو په دې خبرونه <تصف> د کلمې په خبره کې چې سره دا, دا وی چې مونږ ته کلمہ چانه را رسولې پدې کې مونږ زموږه وار نه یو پوښو دا د فطرتي مسره دا د خپل عقل بنیاد باندې بده په دځان پوهیی اوتهو یونه و تاسو چې انما اشرکه آبباونه چې ب شکه شلو زمونږ مشرانو من قبلو پخواه وکو نه ذوریت نه او منږ دهغ اولاد من بعدې پس هغوی نه اوفتتون لونه ب ماافل مبتلوونه آیاته حالاکې منګه په په سبب دغه چې کړي دي باتتر پرستتو الله سبا دا باونه ک چېمونږ د پلارې ک په بانددی الابوي الابوي ورته چې دا پلان یې په دین خوې سیدا کو توحید خو تا په په سیستم کې ما چولېو لکه څنګه چې د خوراک د ژوند طریقې سیستم الله مونږه فطرتي چولې دي همدار یې توحید ما په دغه فطرتي چولېو نو څنګه چلې ته دنیا ازبابو لپاره عقل وستېمالو دي لپاره عقل نه استعمالو دی بخ کې تاسو شنو کو نو یا ساتې د اکې عقيدي په باب کې هر انسان په خپل مکلفته د خپل ځان مکلفته تأکیدی پیسې باندې ها باقی احکام د موستری کید نه خو زائر خبر دا بخامه ته تبه تبه تبیا نیولکی کینا په پا پاره باندې ترڅو چې تعالی چا د موستریخه خوده لري د روجی طریقہ خوده لري نه دا حج طریقہ خوده لري ته خوده نه دغه سي پسې نو والا تسالو او پختنه بنکی کیتا نه ان اصحاب الجیم د جهنميان مبارکه چدا ول ساده ونه جهنم, جهنم تلاړو دا خو یو مسله ده نو <سلام> پدیو جما نه پدی وسوسه باندې چوي aksara ويره خیر د گزاره کوا او نرمي کوا او خيده urururur ururur bo ida shirk masala bo matrah ke urururur دا نه چې ډایریکټ شروع شي نو موږ وته یو چې خده پیغمبران خو بیا نعوذ بالله ډیر کم کلو نعوذ بالله نعوذ بالله چاوی ته دغه چل, چل نو ورتلو او تاره دغه چل درزي او وي اساز نو وجل ټوټي ټوټي په خل باندې پ پ کوي کی د فن شوی دی ژوند دی په آرام نه دل شوی دی ژوند دی یی نهونی پرتړلې آرام نه دل سرا سوچو کړي دی دی ظلمتا دارنګ نو ظلم نور مانی شوی دی نو هغه وره دغه طریقانه کو دل نکوله چاوله خلک په ځان مات کړی وې ابه اورور او توحید و ته خدای او د شرک او د شرک ودا قوله په دغه طریقه باندې به کار شوه کار نه کډو دغه طریقه باندې ځن وختم شي خود پیغمبرانو حق بنوي دا شوی د مسلې د بیانولو کئ نبی رسول سلام ته غره نبی رسول سلام ته د مکی مشرکان راغله وی مونږ ته چې کومه خزغه واړې تعالی مونږ درکو او ته تومره خزغه واړې کده سرداران او خزغه واړې هر رقم پني کای کزانله مونږ تعالی درکو ټولې کته تومره مال دولت واړې مونږ تعالی درکو در کته بادشاہي واړې مونږ تا ټول عرب بادشاہ کوو مونږ ټولې قب일리 کینو او تا خپل بادشاہ کوو او نورم ډېرې ډېر پیشن کو هغه وتو کړی پیشکشه وتو کړی لیکن دا یو خبر رسو معنا چې دی مسالې نه تیر شه کوم نه توحید مسالې نه هغه ټیم کې مکه کې نه مونځو نه حجو نه زکات او نه جهادو د یار لس لسم کال پورې په یار لس کال باندې مونځ فرښوې ده په آخري کال باندې د چیکره هجرت کوو په آخري کال باندې مونځ فرښو اول بیا پس روزه او بیا ورپسې زکات او بیا ورپسې ورو ورو او جهاد او دغه شونه بیا ورو ورو احکام راتل فرس کده د طلاقو مسلې یو د رنګ د نور د جون سره تړلې مسلې بیا مدینه کې ورور راغلي دي دی د دی. یار لس صرف توحید او د شرک بیان شوې ده بس نو دی مکه موږ ځکه نو وي چې دا مثلا مو بیان بس دا مو وای چې د اولیات نشي کولی. دا مو وای چې سر اختیار نشته دا مو وای چې د لنزود نائبانه دي دا مثلا مکه و پیغمبر ستاسو د څو وي وک په دیولاس مل مرکز په دیبل مې په دا مسلې بځ پرې نه تما د حکمت نه پیغمر کار نه شو اخستلی چې پیغمرهته متویل و چې دا ز د باچهه به ک نه بیا به ور وور ووررو بزه خلکو دا ک اصللام پیغمر د ک کو شو نه شو کو کوی شو خو پیغمرته په پو دا بنیادی کار بیا بنیادی کار داره چې مسله شورو کې او د دا خلکو داې دو اصللاو کې دا بنیادی کار آو دی او بلګوره خورران په خپل وديدي په صورت هیجر کې لګواړه صورت ته هیجر دغه وسوسه ختمول پکار دي په دې وجه منه ډیرو علماو په خلو باندې چې تي ناشتي ډیرو علماو په دې وسوسه کې گیر دي وایره موږ به گزاره وکول کې یو څوک دین نه ویاغني شي وانه وړي او داسنه شي دین نه واوړي بیا موږ بیا موږ په دې کې گیر شو موږ ته تاسو نه ګرایږی په دې کې مسله بیان کای هک مسله کې سستی مکوي سوچونه مکوي آیات نمبر ضرور نیوي څوارلسمه صورتي صورتي هجر د شپګم ركون لغ مخک آیت ده 14 سم سپارې د شپګم آیت نمبر چلور نوی فصتا نوصاف بیان کوا فصدا صاف بیان کوا بما بها دهاغت سو تو عمره چاته وکم کیږي داغه صاف بیان کوا گزاره الک ته پیغمبر اسلام تعالیوی وعارض ان المشرکین او و دا دا دا دا خپل ما خوالاو دا مشرکانو د دوی دغه خبرو ته توجه مورکو خبل مسئله بیانوا صفا دارنگی صورت, صورت صورت اغو گولی لگه صورت کم صورت ده صورت اهود دیاو لکشا ترا شئی دو رسمیسی پاری ترا شئی صورت اهود لا پیغمبر اسلام یو ظل گیر اسپین په پا گیر سپین تار راغلی نیو صحابی و تاوی وې چې چه... تامن خود بوډا والی اثر راغله پیغا... یا رسول الله یی ته خو... مخ منګوی چاله یا غیده سپیناشو په صحابي پیغمبر ستام چې رسول ته مخ دینه ثابتي چې پیغمبر ستام تر اخر پر رضوانو تک پوښاله ان سه ما وګوري بځه دا کوم خلک چې په کلو کې وسیږي هغه تر شپې تو او یا پوری بالکل ځوانو د موږ د استادو ګوري څومره ځوان ښکاری سر مګید سپیناشو دا کړي دا غیری نه سپیندا بالکل ځوان ښکاری که چې د ګیره نوې سپینې شوه نو نن دا 1400 کال مخکې وخاله ډېر تندرستو پیغمبر ستاندې شپې توو کارومر کې دغه نه ښکارېدلکه بیخیا بوډا چې هغه من شي کوله پر هغه ټینګ بالکل ځوانو نو صحابي وتوي ور رسول الله تا ګیره چې سپین تو غزور شوې نبی استان موده چې وی وې زه زوړ کړم د سورته يهود او د دې پشان سورته نو زوړ چې ولي پیغمبر ستاندې سورته يهود او دې سورته نو نو وی نی و یاره د بچو زور کړمه څوک یاره د غمونو زور کړمه پیغمبر اسلام د دې صورتونو قران غم زور کړو چې چرته نه د قران په حق کې یو نشي چې چرته نه د په حق کې کمی نه ونشي نو زغور نمبر یو سلو 12 13 دا وګورئ دو نه هم روکړه د 12 سم سي پاره آیته رسول فاستقم كما عمرت نکلا کوذری کا پیغمبرات کمالہ کا څنګه عمرت ته حکم شوهی دے څنګه حکم شوهی دے فاست دا هغه سر ته هجر ک حکم ته دا شوهی دے چې صاف بیان کوا صفا خبر کوا ته خبره کی به گزارې نه کی چا سره چختوک به خفشی ها بیزتی به کوا دا چا بیزتی په حق کی چوکم نه کې نه چې ځې قنزل مکو وا چې دغه خبر مکو او توحید مسله خصفا بیان وا خپو جاهر بیان وا گزاره مکو فاستقيمه وکلا کو درګه پیغمبر کماله ک څنګه چې عمر تته توکم شوه دې ومن او هغه څوک دې کلا کو دريږي تاب چې تابې دې ما کس تاسو را تاسو منو تاسو پیغمبر د پیغمبر سم تابې یو کوي زان دغه تابیدار منو کوي منو کوي منوږ به دا په شان کلا کو دريغو په هغه کې توحید کې او دا مکی صورت دې مکه کې نازل شوه دا صورت کوشش وې نو no. ومن دیم تا... ولا او هغه سوک دم کلهقدرېږي مع چې تا به معقع چې تاببی تا سره وله ته تو غو او سرکش م کووه سر ک چې شتهویلله چېته د کې مسری نه ته غ و کې مداانهوکې ان نه کې نند الله بما پاغسم و تاسو کوئ بونه لدون کې دی والله ترقانونله نه او مییلان م کووه ترکنو میلاانې ن دقته میلاان مکله زینا کسانوته له موجي ظاللیمان دي ف تمسته کومون نار نوبر رسېږي تاته وه کم مییلان دی وکوو جو جاړی دی او سره وکړو د ف تمسته کو من نار نوبه رسسیږي تا ته به وروو رسېږي او ستا هم تاداررو تم وروو رسېږي پیغبره مالله کوم مندون لامن او لیا او نه تا دپره پیدا لا نه څوک مدکار س ملا بیا به ستا ام دادون بیا ستاسو ام شي و وخه بیا مخکې وکورئ آیت نمبر خزہ خزہ پرګه محکمه نو ډېر د آیتونه سورته شوارا کې راځي آیت نمبر 214 لسکې 29 سم سي پارکه چې وانظر اشیره تکل اقربین او یو خپل نږدې نږدې خلک نو دا مقصد دا ده چې انسان په دې مکلف نه دی چې هغه خپل من اخبار علاقہ پری دی وغه د وځي د کوپارو منديکو کړي ا پړدل ودلونه تګونه شروع و چې موږ کوپارو دین ورسونه خپل ملک دی اور لګیدل نه خپل ملک شرک عام دی خپل ملک بدات عام دي قران علم نشته په قران باندې پوهه نشته او تزی امریکایي امریکایان تزه توحید بیان کما دین توحید خو نه بیانې دا ډडला فزلامال لاغست فزلامال وته بیانې نو ته خپل لاکیزي مواره او کته امریکایي مواره و انذر اشیۃ کل اقربین ی دوی چې د امریکایو د تبلیغ د تبلیغ د پرادا په کوم خیال زی په دغه خیال زی چې موږ نو د دې پوښتنه کی او بیا دغه رقم حدیثه ودا جوړ کړی دي نو موږ وایو چې نا اول تبلیغ خود قران ده یا ای ور رسول بلغ ما انزل الیک ما انزل الیک سوره مایدا ایت نمبر 8 یا ای ور رسول بلغ ای پیغمبر تبلیغ وک بلغ تبلیغ وک ما انزل الیک دغه کتاب ایتات نازل او کچې ریته دا کارونه کړو نه کړو اند قران تبلیغ نه کړو فما بل رساله او تا خپل پیغمبري پرانه کړلا نو کوې وسړي اوس ځان ته عالم وي پیغمبر وارث یا یغه بڅکې چې تبلیغ وکې ته قران تبلیغ وکې په یوه د رنگه اا سورته ابراهيم کي رازي ايت نمبر 25 اخري ايت د سورته ابراهيم چاله وي چې يا اا سورته ابراهيم ايت ایا تر نه ویره شو هاذا بلاغ دا قران کریم تبلیغ دے خلکو تا تبلیغ بوتي شي کې قران تبلیغ بکي هاذا بلاغ للناس دا قران کریم تبلیغ دے خلکو تا ولي ولي نظرو دي د پاره چويریي خلق بهي په قران سره خرګ بوتي شي مانیري په قران سره بيري دلته په درو کې سو یو د دې لپاره قران چې خلک وئریږي او دویم د دې لپاره د قران تبلیغ وکا د دې چې پوه شي خلک انما چې بشکه چې د الله <سؤال> چې د الہ <سؤال> واحد حاجت روا یو د لا اله <سؤال> الا الله په معنا او مفهوم وکړ پوهيږي کله چې د قران باندې ځان پوهيږي لا اله الله معنا به خلک اغه ټیم کې پوهيږي کله چې علما د قران تبلیغ شروع کړي د قران شروع کړي په جمعات جمعات په کور کور په هر ځای کې او دی دې لپاره دو قران تبلیغ وکه چې پوهی شي خلک انما چې بشکہ هوا دا الله چې نه الہ واحد حاجت روایو یو ده ول یذکر اولل الباب او د لپاره د قران تبلیغ وکه چې بندوال د قران نه عقل مند خلق عقل مند خلق تنه بندو نسیت والی نو ولا تسلو او پختنه بنه کیه تا نه انا صحاب الجیم د جهنم یانو نو د خبره مقصد دا ده اول اولو تبلیغ د قرآن ده اوس بلک پلان کړو نسودا خبره ټولنا اول تبلیغ د چی شې ده قران ده پوښې ته حدیثونه ثابت ده او قران ده ایتونه ثابت وخت نشته چې موږ غا یو او به به دا غو درې ایتونه دلیل ده په یو آیت کافی دی دلیل لپاره بس چې یو آیت موږ راوړو کافی دی پوښې او که سړی وي چې نور ایتونه قران کې په یو ایتونه شتابیا چې صرف د قران تبلیغ وکيږي پوښې د سوره ابراهيم اول ایت کې مله چې دا مراله لري لناس د پر د خلقو او اول تبلیغ بده چی کیږي یو ده قران بل تبلیغ بچاته کې خپل نږدې خلکو ته وانزر اشیره تک اقربین خپل نږدې خلک په ټوله اول او ته تب تبلیغ شروع وکې خپل کورن به شروع وکې اول خپل ځان شروع وکې خپل ځان چې شروع کړ خپل بچي به خپل خزه به خپل مور به خپل پلار ورونه خويندې به نو نور خپل وان دغه طریقې په پیغمبر علی السلام و پیغمبر اسلام د مکینه وته نه دی دیاار لاسکاله سره مکاکه بیان کړ زګه غته ویل شي چې ته ول خپل خلک یې دا مدینې ته چي لاړ دې او طائف له چي لاړ دې هغه تبلیغ د پاره نه دی لاړه بعض خلک دا دوک ورغي پیغمبر ته هم چې مدینې را هجرت کړي تبلیغ د پاره هجرت کړي او طائف له چي لاړو نو تبلیغ د لاړو نه هغه د کفارو د ظلمونو تنښوې و پیغمبر ته هجرت وکړو پنا یو ډېره یو قسم دا تا یو تلړو اريخ الگپری نو خو زلمه کو پیغمبر اسلام سره نو به مدینه طرف تلړو پیغمبر اسلام پنای وړیدا تبلیغ د پاره نه دی تلړو پیغمبر اسلام خان نو اول به خپل خلک یېره او چکر خپل منطقای تصفیه شو بیا بخ ار سړی بزی خپل خپل منطیکول اصحاب براتله قرآن به زده کوو توحید به کوو او هر صاحیبت لو خپل خپل منطیکي لبه قرآن ورو خپل خپل منطیکي لبه هرچا قرآن به دا قرآن د څه خورشه وي دي په دې ورځ د نو بیا اریکي با صاحب کرام دی دي اولته بیا قران بیان کړي دي د روح مود نور مونتي کو خلک زموانا شوی دي دی. او دین یې اله حاصل کړي بیا تل لاړ دي اولته چي ده قران بیان کړي دي نو د کوفارو چا په خپل ملک دي دا غي موارد تنه چې تختل کړي ول سپریده آلته منډه وای چې وري زغل دین بیان کما اما نه والا د دې پختنه کې نه تنه پختنه د غوې نشته تر د خپل ځار پختنه د خپل نیوز دې خلکو پختنه ده ولا تسالو انا اس... ان... ان اسحاب الجیم او پختنه بن کې ته نه د جهنميان مبارک او دا دویم جواب ده خا اول جواب خدای راځي ته نه وي پختنه نه کې دویم جواب ده ر جو ولن تردا انکا او هرگز نشي خوش نشي رازي کېدل نشي خوشاله دله انکستانه الیهودو یهود ولن نساره او ننساره ته چی زمنده وې یهودو نثارو ته چا او لمغه غوړه تبلیغ کوو پوه شوې والله اوغوی دپاره بیاته زارې نه کار اخلی هغه مسی بیا چې هغه خوږې خوږې مسلی دي هغه ترخې ترخې مس وت نه بیاې تو ه د ش بداد سنت اغ نه بیاې والله یندکتته زاره کې او سی کې مدات کوې دپرهه چې دا خلک په رامات کې او دوی زما د خبرې ومې والولند تر د انکه هرګز د چې خوشالدلستانه یدو یودیان ند ناره او نه صاره چې خوشال کته ومه ان ته نرم کې تر څوم هم نه کاروالی دا خلک تا ضا ک دی نه شي حتا ترد پورې نه شي ضا کېدللی ت ته بیامل لته وم چې د دوی د دی نه تر چې تا دا هغوی غې ش نووي کابول کړی تر تو چې د هغوی غونې کوفر نووي کابول کړی تر چې تا ل ور د دا چې د ور سخ بهتییانو وخه کو ک ځینې مسول ماده کې د غ بند د یودان چې دا ډې سخ به دوی د موثال اصلان د شکل بدل کړیکمل دارنې دا ایاسان هم ببدیانو تقریبا پانوې پا شرک زیاتو او په یودیانو کې بدات دیر زیاتو پوه نو الله چې دا دا بیتیان او دا استلا ک داس داسې غی شي چې دا یان او دا مشرکان تا ای کرم چې ذا کدللی تر چې ته بدتی نه شي او یا مشرک نه شي پوه شو او یا یودوا کې یویان اسرائیل او د امریکای او د خرقواله نو هغه هم تانه تلغینه شي رضا کیدله ترڅو چې ته دغه دین تابع نشې الله وین دینه چې دینه خله چې تاسو څخه خبرونه دینه خلنجي چې تاسو په خبره او کې خپل غاړه خلاصه کې او قیامت پرمانی تبیا هغه وی غیر نه وي د الله په دربار کې نو ولن تردا عن کل یهود او هرگز نشي خوشاله دلې تانه یهودیان او ولن نساره او نو نساره یعنی مشرکان او بیاتان حتا تر دې پورې تبیا ملتهم چې تابع شي ته د دوی د دینه دا دی ایتلاند امام ابن الله علیه علی کی وجدا دي دا, دا ملت ته او د مسلمانان چې څومره دي دا ټول یو ملت ته هغه په پا کو پاسل کې په پا دنیا کې دوه ملتونه دي دی دوه دینونه دي بس یو د کفر ده اسلام دین بس دا نور دا, دا سونه هندوان کدي یو کیسیان دي, دي, دي او واحد او مسلمانان مومنان دا یو دین دي د دې آیت نه د دې د لال کوي چې کفار ټول یو ملت ته هتا تر دې پوره تتبیعه ملته م چې تا به شته د دوی د دینه کول ورته وای انه د الله هو هدایت د الله هغه د هدایت د قران اصل هدایت هغه د خوده هدایت ده او غتی شره قران ده دا نور د هدا... نور کتابونه د نور لارې او د نور تریکی د هدایت نه تکه دا نور طریقې په طریقو باندې خلکو د دین بیان او د غنور طریقو باندې ته زی بلارو باندې چې خلکو د دین بیان کې داغه طریقې دغه دا طریقو کې هدایت نشته یو هدایت د علاقه کتاب کې نه بس کول ورته و ان له انه د هدایت د الله هو الهدا هغه د هدایت حدیث کې مرাজি پیغمبرستان فرمای منی طغل هدا فی غیره چاچ هدایت ولټولو پبل سکے د حدیث د قران په کې هغه د حدیث ما په کې دغه جمله راو آغستان. اغه حدیث ته اکثره از بیانونه وه چې نبی رسول الله علیه السلام هوتوی علی چې یا الیسه تکونو فتنون یا الی دی فتنه برشی نو علی رسول الله هوتوی چې مل مخرج رسول الله موږه فتنون څنګه ووزو وه نبی اسلام هوتوی چې کتاب الله د الله په کتاب باندې د فتنون ووزي ترمذی شریف حدیث ته او صحیح حدیث ته راغه حدیث کې بیان ده قرآن فضائل د قرآن اهمیت عظمت چې اغه پیغمبر اسلام بیان چې ومان ابتغا وما نبتغل هدا في غيره چا جهدايه طلب کو وی لټو قران نه بغیر په بل څه کې او ازله الله ازله الله مازيغه دا یعنی د الله مخکنه ګمرا لکله بوله لو محفوظ کې دا نه چې ګمرا کیږي بلکې د مخکنه ګمرا دی الله وی مستقيم فايصل الله ورمن کړی دا ګمرا دی د غرق ته تابع دا چې قران نه بغیر په بل څه کې هدايت ولټو ورته و انه هدا الله بهشکه الله یعنی قران هو الهدا اغه د هدايت نور دا نور لارې د دی کې دایت یې نشته ولا یې او کشرت ته بي شوي اهواهم د دوی د خواهشاتو د دوی په لار ماله ګزارین د کار واغستو او masala کې سستی وکړله مداهنت دی وکړو پټه کې کړه masala خلکو نه ولا یې نه او کشرت تابداري وکړو د دوی د خواهشاتو نو با دې آیاتلانی ابن کثیر دام لګي و چې دا آیت ډېر سخت وي ده تنبيه د علماو د لپاره عالمان انما د خلکو د خوایښت لپاره د خلکو تابعهداري د لپاره چې خلک خپن شي اکثر حق مسله پټ کی دعیت دیر سخت تنبیذ وی د لپاره ولینت تبعته او کشرتتا بیشي د خو احواو م د خوایشاتو د دوی بعد لذی پس دا غنه جاکه راغو او تا تاته من العلم د علم نه انت د قران راغو تاته تا قران کی ویل شو چې صفه مسله بیان کاته قران کی ویل د خلکو گزارو لمغوره خلکو خوشاله او خفغان نه مغوره مسله بیان حق حکه مسره بیان کا دینه بعدم تاسوسیو کړ د خلکو د خواهشاتو تابع شوی او د خلکو د ژرمه مطابق لاړې ولوي مالک من الله ای نيستره ساده پر بيد الله نه ميولين څوک دوست ولا نظر ان څوک امدادي بيد الله تخلصه وينشي بل څوک زموږه نيست نه بچ الله ته خپل لاس واغستون بيد څوک بي خلاص کلا نه دا یې در سخت تنبيه سخت پوه شئ سخت وعيده ولا ما مالکه من الله نیست نه تا دار پر بدال نه میولین څوک دوست ولا نصير او نڅقم دادی العز عز دا حق پرست علماء د باتل پرستو علماء نخ خو خود لکنه چاوی به خلکو د خوایشت تا تابعداری بکی او د حق پرستو علماء ته اخي نخ اخي د حق پرستو علماء غ کساندی یاد د تابعداری د خوایش نه کوون کی غ کساندی د نور خلکو اتیناهوم الکتاب او چورکړم غ دوی ته کتاب ان ینغه دا قران صحیح فهم چې چا سره دی هغه به د خلکو د خوښیاتو تابعداري نکوي او د دې آیت لانی ابن کثیر وای و دینه مراد صحابه کرام دي صحابه دي ځکه هغه ته الله هغه صحیح علم د قران هغه ته الله ورکړ او wallaziina دغه د نور د خوښی شبداري نکون کی الزینا هغه کسان اته نا او ملکتابه چې ورکړم هغه ته کتاب ان قران د قران علم ورکړ هغه به د خلکو خغبغان له خوشاله نه ګوري بس هک مسئله بیانای خپل غاره نه بندي ياتلونه طبقي ياتلونه الوليد الله کتاب حق تلاوتي مناسب لوستل الله کتاب مناسب لوستل کید الله کی دبعد غله کوئی و تلاوت ډیر خل خل نه ابن عباس رضی الله عنه دا تفسیر د تفسیر مکباس یا تفسیر ابن عباس هغه کی هغه د دې حق تلاوته معنی کړي و اي يتبعون حق اتباعه ويحق التلاوه تهين مراد د چ ايت حق اتبع ويتابدري مناسب مناسب تابعداري د قران او به مخ تفسير کی چ مناسب تابعداري د قران چ شه د به بيت اتباع الامر والنهي چ د اوامر تابعداري او د نواهيو نه دا مناسب تابع د وسط دي پوځه ستو کوران ورو له دې په اوامرو مانه عملو کې ود نه واه نه ځانو ساتي دال وستل چي دي دال وستل مناسب لوستل د قران دی دال وستل د دا قران حق ته د غسل وستل او کدا غسل وستل څوکونکی د قران حق نده ادا کړي کوم خلک چې په رټي مې لګیا دي لږیا دي وی نور اوامرو نه واهې باندې پويږي تابعداري نه کوي دا د مناسب لوستل چي کوي مناسب لوستل نه کوي او مناسب لوستل د قران شي دي تاستاوی مچی شیدی؟ چا وامیرو مانی عملو شیو دنواحیو نا زانو ساتلشی دا د قرآن اصلی تلاوت دیں لوسطلی یتلونہو لولی دا اللہ کتاب حق تلاوتی مناسب لوسطل دا قرآن سورت سواد کی نحوشتم کی رازی چلیو دب برو آیاتی ہی سوچ بکر دی پایاتونو که دا دا اللہ دا مناسب لوسطل دي پښوی بل حدیث کې راضی د علی رضا له نه کول ده ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړی لري ویلا خیر فی تلاوتن لا تدبر فیه اغه تلاوت کې څه خیر نشته چایې کې سوچ او فکر نه او هغه زهین حاکسان دی اعتینا او مل کتابه چې ورکړم غوېته فهم د قران ایت لونه لویده د قران لره حق تلاوتی مناسب لستل د قران یی په دې عمل کړي اولای دا داخله کوم خلک دا مناسب لوستل چې د قران کوي د اوامر او نواهی باندې عمل کړي د یو یؤمنون به ایمان راوړي په دې کتاب باندې دا اصل ایمان والے دی الله اصل ایمان وال خلک دا ديوامن اوا غڅوک یک فرې چې انکارو کې پدی کتاب باندې ان کار نهسمرت چې دې عوامیرو نهوه ان انکارو کې د فلا کو مل خاصیرونه دا خلک کو دو دوی توانیان اثر اصل تاوانیان دا دادی که دا ته مسلمان وی و او که وزانان لوي خو چېقرآ مناسب و ل وتو اووامیرو نهوه مې عمل و نهکو د ایمان شتهې او دا توانی د دا سړی وقا الذينا ويا کسان لا يا لمونه چې نه پوږي لا يك لممون الله ې خبرې نهقي من سره الله او تعتينا آياتونه یاول راله نقيمون پ مجزبان لکه څنه چی دوی داسې مطالب کو یو دسې خبرې کوي قذاالېکه دغهرنې کادر لنه ویل باغ کسانو من قبلیم چې مخکې دو نه وو مثلله کو په شان خبرو د دوی تشابهت کلوب همه یو شاندي د دوی ژونه په اعتراض اعترا کې او په کار کې قد بین نه په داکې سره بیانه ومونګه واضح کومګه آیات یا آیاتونه خپل دلایل خپل لیکومي یو کینونه تپاره د قوم چې کین ساتي د الله په کتاب باندې یا په الله باندې انار سن لا کین مونګه ته لیگلې پیغمبر بلاحکه چا کار شي بشیرن زیر اور کونکه ون او ير اور کونکه ولا تسالو ان اصحاب الجیم او تانه پوښتنه نکیږي د جهنميان مبارکه چور جهنم تلاډ ولنتردا انکل یهود او هرگز نشي خوشالي دلته تانه یهود یهود نصاره او نصاره حتا تر دې پوره تتبعه ملتهما کتابی تاسو سودا غوی د دین کول ورته و انه الله بشک هدایت د الله ان قران هو الهدى اغه هدایت ده د نور د هدایت نشته ولا اني بعد او کټه د تطابيش او اهواه هما د خوښیات د دوی بعد الذي پس د غینه جاء اكمن العلم چراغ له تاله د علم د قران نن انطلا له وی قران کې صفه بیان بکې گزاره بنکه حک غه به خپله خلاصې او ته بیا خلکو خو شاو ته وګورې خګانو خوشحاله له نو کا من لا نشتر تاالله من الله بید الله نهولین چوک دوست وله نصره او نه چوکې دادي الله زینه دغه دتاب د خوا شتاب داري نه کوون کې الله نا کسان دي آته نه مل کتابه چې ورګهغوی ته ققرآ فهم د قرآ دقرآ م چې صحی پو د چا خوشحالی او خگانه نهګوري ح م سره به یت لونه دا الله کتاب حتی لاوتې مناسب لست دا قرآن پاوامی رو نوهی من عمل کئیم اولائک دا خلق چی داغا مناسب لوستل کئی دا قرآن اولائک دا خلق یومنونه به ایمان راوڑی پده کتاب را مانی دا اصل ایمان والا دی ومن اواغسو که یک فور بیه چینکاریو کو بیه پده کتاب مانی سمطلب این مناسب بیونه لوستو نوفا اولائک هم الخاسرون دا خلق هم دوی دیتاوانیان